Te szereted a pszichoszomatika témakörét. Kíváncsi vagyok, hogy hozott kapcsolatba a rezilienciával. Úgy, hogy vannak kapcsolatok, amik megbetegítenek, és vannak kapcsolatok, amik meggyógyítanak. Egyszer Francis Huxley-Var tartottam egy előadást a pszichoszomatikáról, ahol arról beszéltünk, hogy Angliában a második világháború előtt volt egy orvosi kísérlet, klinikák vettek részt benne, Ahová csak családos túl lehetett menni. Egyéneket nem láttak el. Tehát, ha egy gyereknek láza volt, az egész családnak be kellett menni, és mindenkivel beszélgettek. Az alapja az volt, hogy az orvosok azt gondolták, az emberiség alapegysége nem az egyén, hanem a család. Ahogy a méhek alapegysége a mékas, és a hangyák egysége a hangyaboly, úgy az emberiség alapegysége a család. Tehát össze vagyunk kötve és ha az egyikünknek valami nem jó, akkor azt mindenki érzi. Vagy ha a családban van valami baj, akkor az akinek tehetsége van erre, aki a legfogékonyabb, a legszenzitívebb, az mutatja a szimptomát. Az, hogy rajtam jön ki, mondjuk én hányok, nem jelenti azt, hogy a többiek nem érzik rosszul magukat. Lehet, hogy azért én hányok, mert az én hányási küszöböm a legalacsonyabb, és hányok a család helyett. Aztán, ha már kihánytam mindent, akkor mindenki jobban érzi magát. Erre a gondolatra épült ez a kísérleti projekt. De sajnos a háború után nem folytatták, mert nem volt rá pénz, pedig nagyon sikeresnek tűnt. Szerintem folytatni kellene. Érdekes. Azért az elég bizonytalan szerintem, hogy mi is az ember alapetsége. Az, amit családnak nevezünk, a mi kultúránkban érvényes, de sok más helyen, térben és időben teljesen más az alapetség. Ott volt például Spárta, ahol ugyan létezett a család, de a férfiak táborokban éltek együtt. Vagy a kommunák, ahol közösek a gyerekek, és nem is feltétlenül tudható ki az apa. Szóval értem, hogy akik együtt élnek, azok kapcsolatban vannak egymással. Ha így fogalmazzuk meg, akkor jobban el tudom hinni, hogy ez működik. Lehetnek egységek az egységben. Vannak nagyobb egységek, vannak kisebbek. Tulajdonképpen az egyén is egység, de mint a kezemen az ujjaim. Itt az apa, az anya, a három gyerek. A tenyeremben azért könnyen egyek lehetnek. Még akkor is, ha az apa távol van, vadászik vagy háborúzik, és valami történik vele, azt megérzik az otthon maradottak. Valahogy össze vagyunk kötve. Van egy nagyon régi barlangfalra festett kép, amin a nő kezei karjai az ég felé mutatnak, és a lába közül jön ki egy vonal, mint egy zsinór, ami elvezet a kép széléig, ahol egy férfi alak íjjal és nyíllal éppen lelő egy medvét vagy valami nagyobb állatot. Össze vannak kötve, és olyan, mintha az energiát, amit a férfi a vadászatra kap, azt a nő hozná le az égből, mert egyek szeretik egymást, és egymástól függenek. Visszatérve az előadásra, amit Franciszel tartottunk és ilyesmikről beszélgettünk, egyszer csak a közönségből felállt valaki, egy belgyógyász, és azt állította, hogy ő egy telefonhívással meg tudja gyógyítani a krónbetegséget. Mi is meg a közönség is röhögcséltünk egy kicsit, hogy hát akkor mondja csak hogyan. Erre azt felelte, hogy felhívja az illetőt, akit krónnal diagnosztizáltak, és azt tanácsolja neki, hogy azt, akivel él, a felesége, az anyja, a férje, hagyja ott azonnal. És tette hozzá, eddig minden esetben, amikor megfogadták a tanácsát, a beteg meggyógyult. Na, ehhez aztán kell bátorság. De a rezilienciához amúgy általában is kell bátorság. Ahhoz, hogy az ember ne törjön el semmit, aminek is sok vagy rossz, félelmetes vagy unalmas. Ez szerintem arról szól, hogyha gyávaságból vagy szeretetből, rossz filozófiából eltűrünk dolgokat, akkor úgy menekülünk, hogy belebetegszünk. Arról már sokszor beszéltünk, de szerintem nagyon fontos mindig újra elmondani, hogy egy problémának háromféle megoldása lehet. Hatékonyan menekülök, hatékonyan harcolok, vagy hatékonyan segítséget kérek valakitől. Fontos a hatékonyság. Valamelyik lehetőség a három közül mindig adódik, ha elég reziliens vagyok. Ha például nekem derogál a menekülés, de harcolni meg segítséget kérni nem lehet, akkor persze nem marad más lehetőség, mint a betegség, amiért nem kell szégyelnem magamat. Ha nem harcolok, nem menekülök és nincs senki, aki megvédjen, akkor az intelligenciám meg akar szökni. Szerintem akkor halunk meg, amikor már nagyon kellemetlen az élet. Megszökünk az élet elől? Minél több fájdalma van az embernek, annál valószínűbb, hogy a lelke ki akar szökni a testéből. Addig, amíg a test az élvezetek forrása, a léleknek jó benne lenni. De minél nehezebb a testben maradni, annál valószínűbb, hogy menekülök. A halál könnyedén lehet menekülés, amit alatt készítek elő, mert tudatosan nem merek harcolni. Sok olyan emberrel dolgoztam, akiknek kolitis vagy krómbetegségük volt, és azt tapasztaltam, hogy a legtöbbjük nem tudott nemet mondani. Helyettük az emésztőrendszerük mondta ki a nemet. Mert a hasmenéssel a szervezet nem választja ki azt, amire a testnek szüksége van. Így a beteg sovány lesz, fájdalmai vannak, és végtelenül kellemetlen az egész. Tehát a pszichoszomatikus egyenlet úgy néz ki, ha nem mondasz nemet tudatosan, ha nem harcolsz, ha nem vigyázol magadra, akkor a tudat alatt itt fog nemet mondani olyan módon, ami nem lesz kellemes. Ez a belgyógyász arra jött rá, ha az ember kimondja a nagy nemet arra, ami a tényleges problémája, akkor a test megkönnyebbül. Egy páciensem egy fiatal férfi az anyjával élt, annak mindenféle szabályai szerint, és jó fiú volt. De egyszer csak elkezdett fosni mert eltűrte az anyja zsarnokságát. Jó lenne, ha a testi dolgokkal kapcsolatban kevésbé lennénk szemérmesek. De hát ki az, aki szívesen és könnyedén elmeséli a barátoknak, de akár a terapeutájának is, hogy fosik? Így még csak el sem tudunk kezdeni gondolkodni arról, hogy vajon milyen feszültség teher az, amit a test kifejez a szimptómával. Titkoljuk, és ugye azt már megbeszéltük, hogy az ember a titkával azonosítja magát, Gustusosnak, fitnek, jószagúnak, vonzónak akarunk tűnni, így hát nyilván nem fogjuk a fosásunkkal szórakoztatni a környezetünket. Vagy azzal, hogy fájnak az ízületeink, vagy folyton náthásak vagyunk, vagy gyulladt az ényünk, vagy mit tudom én. Ezekkel elmegyünk az orvoshoz, és kapunk rá valami szert, ami egy időre elmulasztja, vagy tűrünk tovább és titkoljuk. Márpedig szerintem ahhoz, hogy jó formában maradjunk, reziliensek, rugalmasan ellenállók legyünk, az szükséges, hogy ne tűrjünk el semmit. Az, hogy elbírok és kibírok dolgokat, nem egy vértus. Rövid időre, stressz helyzetben, mondjuk ég a ház, háború van, menekülnöm kell valahonnan, jó, ha kibírom. De máskülönben nem kell kibírni senkit és semmit hanem meg kell változtatnunk a helyzetünket, a környezetünket úgy, hogy relaxálni tudjunk. Ha most nem mondok nemet arra, amire nemet szeretnék mondani, csak azért, hogy ne veszekedjünk, ha lenyelem azt a kis nemet, és úgy teszek, mintha minden rendben lenne, legyen úgy, ahogy te akarod, akkor később, hetek, hónapok múlva biztosan nagyobb veszekedés kerekedik belőle. Mert ezek a lenyel dolgok akkumulálódnak, és egyszer csak kirobbannak, John F. Kennedy apja azt állította, hogy a második világháborút el lehetett volna kerülni, ha Anglia nem adja be a derekát, és tulajdonképpen nem támogatja Hitlert úgy, hogy nem mondott nemet jóval korábban, amikor kellett volna. Tehát nem húzták meg a vonalat, hogy itt a határ, hanem hagyták, hogy jó-jó, akkor csinálja azt, amit akar. Az idősebb Kennedy szerint, ha Anglia meghúzta volna időben a határt, akkor nem tört volna ki a második világháború. Legyen béke, és mosolyogva igent mondtak akkor is, amikor belül nemet éreztek. Csak azért, hogy per pillanat inkább ne legyen balhé, ne legyenek kellemetlenek, és végül kitört a háború. Vigyázni kell, mert néha az, ami rövid távon jó, az hosszú távon nagyon rossz. Az ökológiai problémák, amikről manapság sokat beszélünk, és lehet, hogy már túl késő is megoldani, mert túl sokat húgyoztunk, szemeteltünk a tengerbe, és a halak kipusztulnak, mind erről szólnak. Rövid távol jó, de hosszú távon meg beláthatatlan mekkora bajt csinálunk. Az evolúciót nem érdekli a hosszú távú élet, a fennmaradás. Csak addig van rád szüksége, amíg találsz egy párt, és gyereket születik, a többire szarik az evolúció. Az, hogyan fertőzzük meg a tengereket, és hogy száz év múlva megdöglik az összes tengeri állat, nem érdekli az evolúciót. Az ember simán feláldozza a jövőt a jelenért. Ezért kell kilépnünk az evolúciós keretből. Vagy mondhatnám azt, az különbözteti meg az embert minden más élőlénytől, hogy képesnek kellene lennie nem csak civilizációt alkotni, hanem azt fenntarthatóvá is tenni. Mert most úgy néz ki, a civilizációt megalkottuk, de elpusztítunk vele mindent, magunkat és mindenki mást is itt a földön. Hát jó lenne szintet ugrani, és belátni, hogy felelősek vagyunk. Ám nagyon nagy kísértés az a gondolat, hogy addig legyen jó, amíg én élek, aztán az utánam jövők majd csak megoldják a maguk problémáit, amiket most én csinálok nekik. Ezt is, mintha valahogy olyan huncut kacsintással csinálnánk. Ide nekem most mindent, ami jó, a többi kit érdekel. Nem csak a jövővel nem vagyunk szolidárisak, de a minket körülvevő jelen idejű szenvedéssel sem, sőt, a saját testünkkel sem. Pusztítunk ahol és amit csak lehet. Ah, ebben mindig képes vagyok belelovalni magamat. Persze tanácstalan is vagyok, hogyan kéne úgy élni, hogy ne tegyek tönkre mindent magam körül. Az ökológiai lábnyomom 2,9 hektár. Ennyi termőföld kell ahhoz, hogy eltartson engem. Ez valamivel kevesebb, mint az átlag magyaré, ami 3,7 hektár. És azért ez katasztrófa szerintem. Van reziliencia a pillanatban, és van reziliencia hosszú távon. A kettő nem ugyanaz. Lehet, hogy az intelligencia egyik formája az, hogy például egy okos sakkozó előrelátja a következményeket, mondjuk húsz lépésnyire. Egy kevésbé okos sakkozó talán három lépésnyire lát előre. A kezdő viszont lépésről lépésre halad, és nyilván elveszti a játszmát olyas valakivel szemben, aki húsz lépésre előrelát. Valamennyire meg lehet tanulni ezt az előrelátást, de talán ehhez tehetség is kell. Gregory Bateson azt állította, az intelligencia attól függ, mennyi összefüggést látunk meg. Mondjuk az egyikünk az égre nézve csak csillagokat lát, a másikunk emberi formákat is, ahogy a csillagok figurákba rendeződnek, kassziópeia, nyilas, és a többi. Megint más, meg azt is észreveszi, hogy a konstellációknak is vannak konstellációi. Akadnak olyanok, akik nem látnak összefüggéseket, mások látják az összefüggéseket, és vannak, akik látják az összefüggések összefüggéseit, és az összefüggések összefüggéseinek összefüggéseit is. És így tovább. Szerintem minél bátrabbak vagyunk, annál tehetséges leszünk, mert annál több dologgal ismerkedünk meg. Lenk szerint a bátorságot is lehet gyakorolni. A bátorság nem egy velünk született karakterisztika, mint például a barna haj, amit nem lehet megváltoztatni, inkább olyan, mint mondjuk a zongora tudás. Zongorázni senki sem tud, amikor megszületik, de meg lehet tanulni, és lehet gyakorolni. Hát gyakoroljuk a bátorságot. És még valami a nemek kimondásához. Abban, aki nem mond nemet, amikor nemet érez, nem lehet megbízni. A gyerekek meg az őrültek nem bíznak meg olyan terapeutákban, akik nem mondanak nemet, amikor nemet kellene mondani. Tehát az igenis csak akkor lesz hiteles, ha az ember sok nemet mond. Mert ahhoz, hogy betartsunk minden igent, rengeteg nemet kell mondani. Ahhoz, hogy most veled beszélgessek, nemet kell mondanom minden telefonra, minden követelésre. Nem, most veled vagyok. Igen neked, és nem mindenki másnak. Nagyon stresszes, ha mindenkinek igent akarok mondani, és akkor talán inkább megszökök mindenkitől, hogy ne kelljen sem igent, sem nemet mondani. Vagy kolostorba vonulok, vagy meghalok. Beszéltünk már az energiatartályokról, amiket Seje János talált ki. Ha erőszakoskodni kell magammal, hogy többet csináljak meg, mint amennyi energiám van, akkor a B tartályból fogyasztok, és az soha nem töltődik fel. Leng egyik kollégája John Heaton szemorvos volt, akihez rengeteg ember fordult azzal, hogy fájnak a szemei. Ezt angolul eye strain"nek nevezik, ami tulajdonképpen a szem megerőltetése. A straining nem csak annyit tesz, hogy csinálok valamit, hanem azt jelenti, hogy megfeszülök azért, hogy csináljam. Tehát van úgy, hogy valamit teszek, és van, hogy kényszerítem magam arra, hogy tegyek valamit. Ez két különböző dolog. Hiten arra jött rá, hogy egy normális ember, aki úgy gondol a szemére, hogy a szemem én vagyok, az amikor olvasáskor a szeme először jelzi, hogy fáradt, akkor abba hagyja. Elmegy inkább sétálni, vagy becsukja a szemét, és zenét hallgat egy darabig, hogy pihentesse a szemét, és hogy ő maga is pihenjen. De ha valaki határidőre dolgozik, és hozzá van szokva ahhoz, hogy kényszerítse magát, hogy olyan dolgokat csináljon, ami már nem kényelmes, mert több, mint amit magától csinálna, ha nem lenne stressz, akkor úgy használja a szemét, mintha egy eszköz lenne, mondjuk távcső. Azt aztán lehet használni bármeddig, a távcső nem fárad el. Tehát azoknak az embereknek fájt a szemük, mintha valami betegségük lenne, akik tárgyiasították és túlhasználták. Nem figyeltek oda arra, hogy a szemük tulajdonképpen ők maguk. Angolul az I és az áj, a szem és az én ugyanúgy hangzik. Híton azt fedezte fel, hogy vannak emberek, akik az egész életüket úgy élik le, hogy megerőltetik magukat. Megfeszítik magukat, és nem csak a szemüket. Ezeknek az embereknek nincs rezilienciájuk. Kifogynak belőle. Mert a rezilienciához szükséges, hogy az ember szeresse önmagát annyira, hogy ne erőltesse túl. Egész más ugyanazt a dolgot megcsinálni természetesen, mint erőltetve. Az, aki vigyáz magára, aki szeretve érzi magát, és megtanulta, hogy szeresse magát, az soha nem erőlködik. De ez nem jelenti azt, hogy az ember lassan mozog vagy lusta. A jogában meg lehet tanulni nyújtani erőlködést nélkül. El lehet menni a határig, és akkor minden kilégzéssel mindig egy kicsit jobb leszek. Tovább lehet nyújtani az izmot annyira, hogy végül is meg tudom érinteni a lábujjaimat, ahogy ülök, vagy meg tudom érinteni a földet, ha lehajolok, anélkül, hogy behajlítanám a lábaimat. Tehát lehet nyújtani apránként lélegzetről lélegzetre. Az ember megsérülhet, ha erőlködik, ha erőszakosan túlmegy a határon, mert akkor elszakadhat egy én. Vannak emberek, akik állandóan bántják magukat, és már észre sem veszik annyira hozzászoktak, mert mindig többet akarnak, mint amire pillanatnyilag képesek. Nem lassan nyújtják a történéseket, hanem erőszakosak önmagukkal, és ennek ára van. Szerintem ez is hozzátartozik a rezilienciához. Azért az csodálatos érzés, amikor az ember mindent belead, kicsit túl is lép a határain, elhagyja a komfortzónát és sikert ér el. Új dolgokat tapasztal meg magáról és a világról, hát ez isteni. De értem, hogy ha ez állandó stresszel és erőlködéssel jár, akkor nem jó. Egy táncos, ha elmegy a határig, azt nagyon tudja élvezni. Amikor remek művészek mindent beleadnak abba, amit csinálnak, akkor én elkezdek sírni. Potyognak a könnyei, mert megérinti a szívemet az, amikor valaki így csinálja a dolgait. De azt nem akarom, hogy még egy kicsit többet tegyem bele, hogy már ne tudja élvezni azt, amit csinál. Akkor már nem érinti meg a szívemet, mert az erőszak, akaratosság, és van benne valami keménység. Amíg valaki lágyan elmegy a határig, hát az felemelő. Tehát azt is meg kell tanulni, hogyan ne legyünk a határon innen, és ne legyünk túl sem, de élvezzük a határ érintését, a határon való gyakorlatozást. És aki szeret nagyon elmenni a határig, annak a határai amúgy is tágulnak. Nem kell erőszakoskodni.